د دې د پکانو د فاطمی بيبي ته مبارکي په کوسا د هدايت ته وي. د هيچ خل قال الله ولي و امر به اعلكم بالصلاه واستبر عليها لا نسعو کنه اس کا نحنو نرزق والعاقبه للتقوى هدايت ته وي. خو عمل کوي. اسی وېس عمل یې په کوم کچو ده توسوي دي نه راځي کو لا نسالک رزقا ها نو تشوفه سپاسډی کنه واستوبر ته کراګه چا یو پلان میرا لیکه دوی شی تی چماندل راشي وی بابا چې ته ولیندي داګه حق کار ویني بیا پته دې ماري نو شیزا مخ کاری طرح شه نو استوبر پکه ته کرا ریس دا سینچ بل ته بیا ځان د نېت دین نام کې کړه لا نسالک منګه سوال نکو تانا رزقا د رزقو ندا استاد نه ن پارا ندا اهل او نحنو نرزخوك او خداوی نتا نزر از اقوالا سیگنی مالا راکای نحنو نرزخوك مانگتا اوستووجی در کوب ولا عاقبتو او خل انجام چه ده للتقوان لأهل التقوان نحن لتقوان دا پانا ده او اقالو او دا پسابیلی دا سوال چه ده پسابیل لو لا يا اتينا دي ودي من ترات نک نه کي ميعه يتن په موجودي چمنګه کومه والو نربي الله په کوي معجزه دي د راغلي دي اولن تاتيهم او بل پر فرمایشه مجزه ته چې را شو ایمان دروندن بیا ټول حلا کېږي اولن تاتيهم اينه دراغديتا وينه توما دغه بيان او مضمون د هغه پس صحاب الاولا بيان او مضمون وای بيان او مضمون د هغه چو په پخوانو کې او ولند درغلي چاوی هر کله په پرمایشي مونږ دې باندې ایمان نه دروړو نو بیا په یو واره حالات شي وي کو دا کوبلته دا پکې او ولو ان احلقناهم او کثرت موږ دې هلاک کړی و بیاذابین بی بی عذاب شنا من قبله رن بيد نازله توذ قران عظیم او رن بيد علي ګلو د محمد رسول الله دا خبريات الله ده من قبله من قبل نزول القرآن من قبل انزال القرآن او من قبل إلسال محمد صلى الله عليه وسلم نلقالو دیو بغیلوی پرود دا قیامتا نا غزر بے پیش کلی بیعوزر مولا ختم کردی چه ربنا اے پروردگان دمان لولا ارسلتا تاولی نظالی کلی رسولا من تیو پیغمبر پناتتا بی آیاتکا من بتا بیداریکل وستاد آیتونو من قبل ان نزلتا بيګي هم بيزه دينا چې مونږه رسوا شو بيګي کنه او بيقدر شو په ذاته خود وکړي رجي په محشر کې په میدان حشر کې وکړي رجي او کنه په ميدان حشر کې او ونخذا او رسوا شو په جهنم کې یو بل ترجمه کا من قبل ان ذلا هم بيزه دينا چې مونږه نه یوځل شي بيقدر شي خود او ونه غزا او رشوا شوی نیو پنېګا د خلکو کې پنېګا د خلکو کې دنه معنا د ځوان یو اتګوري ځکه ما جوړه کړل قل تو چې کللن کللن منا و منکم هاجو زمونږ استادونه متربی سن انتظار کوي نا کېبد عاقبت تبغو نا کېبد تابلطا تررب شو تاسو انتظار کوی ترستا لمون زړه چې تاسو په اوپی جنې چې من اصحاب السراط السوی چا سوک تی صاحب دلار نیگه او منیت دا او سوک پساملان دی جاگه منگیو کتاف تو اے بسم اللہ الرحمن الرحیم شلمہ شلمہ شلمہ <تصفيق> زم بیا ورته زکه وی چې بیا یې چیپا پیاوی یعقوب په دیوان دی ورت کوما دا شلوه وړه شروټونه د دې په کوما او دا میر کلی نه تکه شلوه شروټي بسم الله الرحمن الرحیم موضوع د دې شروټ بیان شرف ال نبی عليه والسلام د دي. د شرف شرافت تاميه عليه وسلم دي او بیان قبائح اهل مکه او د دې بیان د قبائحو د اهل مکه دي چې اهل مکه څومره قبائح کړې دي چې کاول کې پدې شو اللہ الرحمن الرحیم ایکو تربلی الناس دا ایک تربچی دینو دا صدی مزید دی پا معنی دا قروب دی دا مزید پا معنی دا مجرد دی معنی دا شو چا الناس قریب شو خلق تا حسابهم حسابه. وقت حسابهم دا وقت حساب دعوت رانی دی دی قریش او دی اهل مکه او دی تمام مسلمانان تا لیکن و هم فی غفلت وی پر غفلت د آدادو د خل کی دی وی فرات دی په خپل تو د آدودا په کی او موردون د ونی ارانس کی او دغه د فرت تیاری په ایمان او په نیک عمل نکي مورزونا نتحب تا او بلهو بلیمان او الحمد الشاريف دغه د فرت تیاری په ایمان عمل نکي شه رخه دین الهی دیدی چې را څرلله چې وکاله سره په تاسو وشو دغه زمانہ کې کوه و سره وکاله خدای په داټه کې ویلي دی افتربن الناس او تر اوسه په ایران نه دی ماشين د قرب لناسې نقي او چې دا قربي او دا نشته ریږي د انځي کته دا وخت الحساب کې یوم قیامت دی دا په نسبت سره مونږ تدې څنګه زکات مونږه اخیری اومتیو اخیری پیغمبر دی او په نسبت سره او مم صادقو تلری دی او مونږه په نسبت سره لیدې ني دې دمانه زموږه د قیامت په مآبئن کې بل امت حاصل نشته هغه استغفره کوي لکه حضور مبارک د سعودي دغه غا شکلې انا انا و ساتو کहाته د بوخاري مبارک رویت زو قیامت د تشو دته د ک شسمه زموږه قیامت په مآبئن کې بل واسطه نشته بل پیغمبر مآبئن کې نشي یا کنه پنځ په څرا شو شاید ته کومه سابقہ دی او یو مونګي نو مونته پنځ په څرا نس دی دا قیامت په مابین کې واسطه نشته ورنه دا قوم شرط لا سوکریت شو ها چانه وساتو کहाته ریجی او وقرنه بین اقما داسه بلکل اتصان لده لگا پاسلا پکی ده دا منظور کبی نیکا داراو پکی ده بازدار لگ بازدار مانا ده بازدار ده یا او جواب دار ده جواب دار ده شیرا مراد پا حساب سرا بواقع تا حساب سرا حساب القبر ده اور حساب القبر ار انسان تنجد ده او بس واب آتیو بس نیز دیدی دین جواب پا خودین رازی دا کل دی چه دارور قیامت را روان دی وکل ما هو آتن پا هوا قریب وکل ما مزا هو آر آر آر آر آر آر پا هوا باید ار را روان قریب دیو کم چی تیر شید آ باید دا در ایجا وابونه غیب تربا لناسے کی کل دیو لانورم پا کل دیو خبری اللہ با ما ياتي هم د عليه موضوع تفكر کاو بیانوا قبائل مکہ تقلد دار دين قبائل حبايا مو را خدا په کوی چې ما ياتي من ذکر نراضي د ویتا نسيه تو چ قراني دين دي من رب حمد جاند پروردگار نام مفتسن تازه او نبي ودا بایات دغه قرانیزین په محدثن باندې موصوب شو کله افسره د دې نه چې حدیث کرا غړي دی انسو قران وکلام الله غیر مخلوق قرانیزین کلام, <تصفح> قرآن کلام خدای دی او غیر مخلوق حادث ندې او په دغه مسالته چې ډیر اهلی سنت او جماعت علما په دې باندې شیدات کې شوي او دا شرقه د اخیاله کې راغلي چې ان قران کلام الله غیر مخلوقن ايو حديث دا سړي و من کانه انه مخلوق او هو کافرن کافر لپس پکې راغلي نو ته په جوابو کې چې دا قران دې د مقدسین صفه راغې نو دا په اعتبار د دال سره دي د لپس په اعتبار دې په اعتبار د مدول او د معنا نري دمانا پا دا نه دولو د معنا په اعتبار نه دی بلکې دا د نفسو لپس یقینان جړی نوی کیږي تازه کیږي نه ناراضی دی دا ذکر د محربان باچا د طرف نه ترو تازه الا استمعروف مگر دی او هم يلعبون او هم يلعبون چې ده دحال واقع شیو دی د زمیر د اجتماعونه معنا دا, دا, دا شواچ وی لیکن په حالت تعریدو کې مشقری کې په قران اوري ددا حالت تعریدو مقید په قید د مشقرو فكون شو هاه بعد قید د مشقرو مقید شو. يا لغون او, أو دي تو كه كيفه قران عظیم بوله اوله مولك دي چلاهيتن چدي حال بعد الحال دي يا حالم تداخلدي ايام مترادفدي لما ناد شو چلاهيتن غافلهن قلوبهم فغافل دي زونه ددي تدبر نه قران عظیم کې فکر وخت وښره نشتا واشر النجو الذي ظلموه هل هذا الا بشر مشلوك واشر او پټک دی کلام لرو مراد د نجوانه کلام د کلام پټک الذين اغتكصانو کلام پټک ظلمو چه ظالمان او دا هل هاذا د نجوانه بدلې نجوا دغه شحل هازا د دې د قران دی الله بشرو مثلوکم مگر د ایو معمولی بشر دی مثلوکم پښتان تاسو د دې مثل می بار بار د تمانه او کراچی یا اکلو مثلوکم یا اکلو طعام رادم الحلود په دنیا تاسو خوشان جو وسرد او بتو نسحر ايته جادو تا یعنی تابعداري د جادو کوي او انتم تبشرون او تاسو خود پیګه تبشرون چې دی په معنا سو د پوي د تعلمون تاسو خود پیګه چې جادو جادو او بیا مې راتک کوي او تا هغه مشور سوال پدیده کی د نحوی دا, دا, دا واشر النجول الذين تسولون دا اشهربو د فرپایل چدي هغه وودي او نه جوايم مقبول دي او دا الذينا ظلمو چدي دا اون پایل دي موسول سره د سلینا لادم شو تعداد د پایل تعداد د پایل ناروا دي په دې د کتابد دا پایل لا ده د ډاتا سټ هند دې جواب لري د شر جامع یاو دادی جدا الَّذینا زوالی مود اصر رو دزمیر نبادلی اصر رو دزمیر نبادلی پویگی بس را دی یادا او پتگل دوی کلام یعنی اغی کسانو شدالی یعنی اغی کنداتی بدلی او زمان بخبر دا ترکیب خوختی غو حر پیاتی پا اصر رو پیلو پایل النجوائی مفهول پیل سر پایلو مفهول بیق وننا جنلا پی لیا خبر مقدم الذین ظلمو تنو ترام وقال تک دهی الذین ظلمو اصر النجوائی خبر اخلاس الذین ظلمو اصر النجوائی تلتا له حاضر دی وجه پیګه دا دا اکلون یل براغیشو اکلون یل براغیشو ده قبيله نه دي هغه او تاسو خو وینه او خبینای او بیا چکم دتابیداري د شهر کوي قالا پیغمبر دا خده وید وی دا قال چه رب بی پر وردگار دما چه دی یعلم و قول پی خبره په پحالو کون دا دی خبرہ کی کائنن فی السماعی والعرض چه کائنی پر عسمان اغم پی جنیو کپز مک کیا گئی بانیم خدای علم دی وہو سمیع و لالی کاؤ لی شکم دینو گیا کې وی دنکی دی دا اثر و نجوان دا پارا او قال علیم طریب باندې علم دین دی باندې بشزاد مرتقی کله قاض دا کلمه د بلچ په دې دروژنو کراغلې ده دا د پر پرده ازراب نه ده بلکې دا د پرده انتقال دا د یو غرز نه بل غرض تا مقصد دی او یادہ دی یادہ دا درې زل راغلې ته د پرده انتقال ده د یو غرض نه بل غرض تا بل قال بلک دی اووی په شان د قران عظیم کې فکر کوا اضا غاشو احلام دا رسول محترم ورته دا خبر د متظم محبوب دی هوا اضا غاشو احلام دا پراګنده خوبونه دي اضا غاشو احلام دا معنی چداچ کوم دی پریشان خیالات دي پریشاني خیالات دي چدا دي دماغ تراغلي دي ما پریشانه خوب نه دي جوش بلسترا هو بلک دا, دا بل محمد رسول الله دا ځان جوړکړي رحم بل هو شاعر بلک دا شاعر نضابده چپرا تکڑ دی نو دا شیر شو ده شایر شو نو ده چپرا تکڑ دی دا شیر شو او فل یع تینا بی آیت دا فل یع تینا بی آیتن چه دیکن دا جمله چکم دی نو گے دا خب دا صدی یعنی سمانا منگ دا ویو چه دا شیر دی جادو دی او الا لم يكن شيرا نفل ياتنا بآيتن كما ارسل الاولون دا دا سره دا فل ياتنا دا فا چې کوم دي جزاء دا د شرط مخذوف نو دې دې راتګ کی مون تابع آيتن پيو موجوده موجوده چې مونګه كما هوار چې مونګه كما هوار فرمایشي موجوده كما ارسل الاولون لكثرن دي چرالې ګل شوې دي پیغمبران المرسلون الاولون اغه پیغمبران په وقوانی لکید او اصفه ده موسی علی السلام ده पारा د قصویل نشته د رنگه ناقشوده صالح علی السلام ده पारा مایده شوا مسیح علی السلام ده पारा د قصې کار ولې نکي ما د مشو چدتا شه پیش کړی تا د ځان یو کړی الله پاک جواب پریږه او دا راوبد شروع شو په دې جواباتو کې لوفه نه شر غیر مرتب دي تپې کړ کاوی الله په وښې ما امرت قبلهم دا د آخري شوبې جواب دي پریږه دا دي تر تکې درې شوبې د وکړې دي کولې څو شوبې دي درې شوبې دي اوله شوبه د دې دا چې سدي إلا مثلكم. يو بشر مثلكم داول الشبر يا بشر داول الشبر هل هذا إلا بشر مثلكم داول دا أول الشبر شو او كن تكسيدي نو بشر دا, دا يوا خبره و او مثلكم بشان ستو باندي فاقل او پرچلکی دابل الشبر او بل الشبر دي دارا دا دا کی سدی را پچی افغان احلام ها داغه بل هو شاعر خو یو مطلب دی بل هو شاعر دا بل الله پاک جواب دا جواب نه ک جما من ایمان ندر وڑی قبل هو دو ایمان نه دروډه بیر دینه نن کړي ایمان نه دروډه قبل د من قريه تن شواحبان دي یوکلی اهلكنا ها چې د حلاکت تاغي با تماماجي اهلكنا ها بتکذيب ها چې کلی په تکذيب سره نو او هیمن ندي روړي نو هم يمنون ایا ذی با ایمان وروړي ایا ذی با ایمان وروړي په پرمایشي موجدي نا دا اسکه خام صدې انکارې دي لا یمنون لا یمنون بیم ایمان وروړي چا وشوا دا دا قبلې شوي بشر دي الله پاک وي و ما ارسلنا قبلک الا رجالا مونږ نه دي لې ګل له مگر نارینا نزنانا او نملائک نزنان دی نزنان دی او نملائک دی نوحی لیهم چھو منگا بوحی رولے گلد بیتا دے پیغمبران بھتا او خیر دے کستاف شاکی نفس الوحلت ذکره مت تاسو ته تا پوه شو دا ذکر نه مراد نه سده یالي کتاب دی چې يهودانو فوارادي ان كنتم لا تعلمون قطاسو بخبل نه پیګه نو ته تاسو کې چې مخکني سومره پیغمبران ناغلي دي ټول انسانانو كنو عربي به د یقینن دا جو عبدل کیدا انسانانه حقیقت وي چاهلي کتاب وکافي دی موند جواب ورکاو چې په خبری متواتر کې اسلام دراوي شرط نه دی, دی خبره متواتر کې اسلام دراوي نه دی شرطه علماي تطزاني وي شخاله کوي چې مکهشت دي ټول خلک تسلیم کوي سرمدین چې دا مونږ لیدل نه ده او کده تي خبر دي نه غدا سخرہ بيان نه کوڼدي په دې متواتر کې اسلام درابی او سقوال درابی شرط نده ایس پروانه لری دا خبر متواتر دی او الله پاپ بای چی وما جعلنا وما جعلنا هم کنوی تک مثلنا زمون پشانی نمثلنا که ما تبیلو چطو چستا دفارا میشوالی پا دی دنیا کی نشتا دی رضیان خدای جواب برکی وما جعلنا هم او منگا داغه مثلو کم بشارون او منگا داغه مثلو کم جواب دی یو بشارو ابل مثلو منگا ندی گرده ولی وما جحن ناو منگا نو گرده دا پیغمبران جسدن اجسادن دا جسد دا مپرد بمانه دا جمیده وی اولی چه دا <coughs> مپول اول سره مناسبت راشی مپول اول دا جحن نا دا, دا بم جمع مګندو کړي د دې د جسدن بدنونه الا يا اكلنا طعام چې ګني طعام نه بالکل نه خوړه او ماکانو خاردي نه په دنیا انو د پیغمبران په دنیا کې هميشه بلکې وفات ته راغلي دي بیا ده کې نرستو ثم صدقنا هم بالبعض يا متاد توادی بیان دی توادی هم دغه بیان دی د ست کلوادی چفن ما فانجینا قوم نو نجات ورکو دی پیغمبرانو ته د عذاب نه او ومن نشا او بغا چاته چې زمونږ خو خوه چې هغه دې مسدکین سو د دې او تردیق ګلندگان اب اهلک نل او منگا حلاقلو مصرفین تجاوز کون کی مکذبین دا پیغمبران اللہ پا کوئی چلکت انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم بے شکم انگ نازر کردی الیکم تاسو تا یا احلمکہ احلمکہ و کتاب قرآن اجیم فیه ذکرکم چا پا غیل کی شرب او پاره کې عزت تاسو دي او پاره کې چې کوم دي شهرت تاسو دي لکه په لغت کې څنګه دي تاسو په لغت کې او بل یو خبره ذکر شې بیره چې ذکر وکوم په دې کې واه تاسو دي ولی زکه دې تعلیم د مکارم الاخلاق ور کوي دې تعلیم د کوم اخلاق ور نماکارمو اخلاص طالب ورکړي نو زکات کوم دی په کستاسو کتاب شنه سيئت دي کې راځي کړ په خپل معنا والی مسيجو هاغه تاسو عقل نه تاسو د عقل نه کار نه لې چې په دې کتاب ایمان لرای چې تاسو په جبه باندې دې مفتاخیل اول ول انکار کوی الله په کوم قسم دې دا کلیچې دی کنه دا که دا کلیچې دی د دې په تعین کېږي که څو موله مو خبره کړې چې دا کم کلی دی قران یې موږ تعین نه وکړي او قسم نا من قريه تن سره کې تعبير کړي فدیبان دی او په سمای وي دا دی چې دا کلیچې دین او حضورات عدیت حضرات زکویا چې صالح علی السلام مبارک سره چې کمو کسان ایمان ورړو او د ا سہیین بچو نو جې دي کلی درال له بیره زمانہ پس نو حضورا وتزکوئی حضر الموت هم وتوي چې دغه څه کې صالح علی السلام وو پات شنو دی ویه حضر الموتو حضر الموتو کنه د حضر الموت باندې هغه شو یا سدمانه روش تو د سر په حضورات پاتې شو پدې حضوراه کې چده کنا نیک یعنی خلق پکیو بیا داغې نورشتو نیکان او او پډې راي شو شروت يو پډې ځات هاي شو او بیا پدې ته پیغمبر د خدای راوړید راه راه الله او پیغمبر راولې کو دی چکلا نا پرمانی شروع کلا دی پیغمبر که دو علمو کلام دی چه کم پیغمبر دی بازو ای چه دا ابن میشا ابن یوسف ابن یاقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم الخلیق اتا دی دا ابن میشا دی دا میشا جدی کن دا, دا یوسف علیہ السلام ہوئے کسا دی نسید او باز ویچ نه دا ائنه شعيب علیہ السلام دا شعيب علیہ السلام دی پیغمبر دی فایګی شعيب علیہ السلام دی قدیم پیغمبر دی د پسون کلو نو عمر او چې شلولم سو کال عمر دی پاتشو دنیا کې دی دغه پیغمبر دی او بیا دا خبره علمو کړی دا چې دا پیغمبر دی قتل کړی دی ار یو پیغمبر جدید د دې قتل کو نو با سره الله پاک وکم قسمه لا ان شو مات غوټ کړي مات کړي نه اسر کې قسم څه ده یا قسمه یت څه دا زالیمه او ان شاء او موږ پیدا کړی دي پښتانه او من اخرین یو قوم بل هغه دا چې دی باندې خدای پختنه سر چدينو دا مصلد کو پختنه سر پدی مصلد چه ودیږي چې دی کلی باندې حمله کوله دي تنا قوتیدل او پرشتو او توازو کې چل کر واپس کیږي وینا نه دا شعر دی دپا کوي او پیدا کړی د پښت احلاکت تاکي نه یو قوم بل فلم ما حسو باسنہ ارکل چدی محسوس کو او معلومې کو باسنہ پزان سمنګا او عادت د بخت نه سر نو هم من حایر کو دو ناګنا دا کې نه و د خپل کلی نه منډه والی فرشتو وتوی چلا تر کو دو مندی ولی وخیره او ورجو عورا واپس ایلا ما تا نتا او تریتم پیه چتا سو پغی که خوش ہے شکری شویے خوش ہے شکری شویے او نا زول شویے یګه تر او مساکین کوم او خپل زنګ نو د اوسیدو ته را واپس ہے لعن لکم توسالون ددید پچتا سو نہ سوالو ست، ستیر شو نو تاسو جوبه جواب د مشاهدي نو ورکایي را باندې دی په دې ایوب الله خبره مولمو دي کړي ده چې د دې کلی ترا واپس شي لعلکم تسالون دې دا پان چتا تاسو تاسو نو سوال وشي په دې کانه زګه چتا سند خپل شران او ماشومان سوال کلم چې هلکا کینې چې سوال مال خدنو چې اول منډې ورکایي نټول استه الو دید ابا ک تیم تی وی یا وی لنا ایکم بختے زمگا انا کن نا ظالمین چبے شکمگا ظالمانی اما تلک دعواہم هم تلک دع کلمات او دعا دتی دغه کلمات دتی دعاوا حتی جهنم حسیدان خامدی دردې چمگا دیو کړدو اوږردل اوږردل حسیدان وغا فشبهكي كان رئيزا رئيزا پشان داغات پسل لو کرشيو لو في جاني او راضي يعني نسمة نابد مكرو قزدر المحصود بالمناجل پشان داغا پسلو چه اري بلشي پلرونو پل او خامدين دا خامدين جمع دا خامد دا. ویر کی کی میت پی یعنی کہ حمودنا یعنی مله سال مله سال کسرنګ چې اور باندې وبوال مله سال اوما خلقنا سما پیګر ازي دزي وجله علماء ولي کوي دي یو سره په مادل باندې شو وی ان موسخ و باث چوکې اعتقاد په ساتي کافر دي الحمدلله ځکه چې مرضي خدای لږه معنی دا لاله فلز بغاغ دي او دا د چوکړي اوس داغه یعنی مطلب د جههای محمدن شي ویلي نبی هغه معذور دي دا نه او نتا شهده خو به ټول پرکار دی موسخ باث دي کېږي لو ارادنه ود <Cece> پا کوی چې ومان خلقنا سما مغ ندی پیدا کړی اسمان او زمکا او ما بینهما هغه مخلوق چر دی ما بین کړي لا یبین پیګې چې موږ غني عباس کو موږ عباس کو کنا د حکمت ته فارق او, او دا او پیګې زمګا واسمان د بنی آدم د اهد صدې د نبی ته فارق مګلایبی نیو چې ګنين لوبې کوه او حبس کار کوه بلا رحمته لګیو او بیا تاسو وایې چې را اتخذ الله ولدان نو الله پاک ته خبره کوي نو اردنا کمنګه اراده کولی منګه اراده وي چې ان اتخذ الله ولدان چې منګه اونې شود د لوب وشې د لوب دی چان زوږه د زوږې د اساوسې د لوګو شې نه دي ولی نه دي د خمنه یع الوادم د لوګو شې دي د خوایښتو پره کولو شې لته هم د قمانه لكن لته خزنه کو یعنی زوجو ولد مانی ولی زکه د لوګو شې دي او دا چې د خوایښت پره کولو شې دي نو موږبدا اني ولي وی د دې تجویز بم کړی وی ملت نادخل جانبنا یعنی من الحور العين د حور العين په مدا الواد نه ولي وی د ملائکونه مماني ولي جواب باور کی ان كنا فای진 فق جواب دی کچتوی موږدا کاون کی لاکن لم نبعه له فلم نرذو مګ غیر پیلو نکو فلمنا لکن لم نفعلکو فلم نرده موږ د دې پیلو ان كنا بایلین نو موږ غیر ادهو دا څه دی تاکیا شکت رانی دي نقیز د تالیفه ک مستثنا شو د نقیز د مقدم بنتیجه ورکی نقیز د تالیفه ک مستثنا کا ان كنا بایلین لکن لپلم نوریدو نقیز د تعلیم استثناء کان او د نقیز د مقدمه منتیجه ورکو او سړی ها لم نفعل هو پرقیز د تعلیم استثناء کان او کني لَمْ نَبْعَلْ کَتَ نَقِيش د پايدين ک نقيش چې کم دي ز طالب پمستثنا کې نو د نقيش د مت مقدم بنتيجه ورکی فلم نویدو کو اوک صحیح دی بل نقدو بلکې الله وي زمہدا کا ندي جزاء الواد بل وا چته د سمنزه تي نزه پاکي مغاولی بل نقدو زمہ کا رسید توخه ما خداري بلغه بلکه منګه وشتل کو ورولو ورغړو بل حق کی حق لرچې اسلام دی قران دی په باطل باندې چې کفر دی او شرک دی مخناسه کلام دا دا چې پېد مغو هو په دې دماغو کې وای هغه دې پېښ پېد مغو سمانه یعنی پېزره به هو په دماغ دا حط دا باطل پا دی دماغ وي او دماغ مختل دے کا نا دے دماغ صدی دماغ مختل دے لکا انسان تی او ختمی گی نو چھ پا دماغ کی ہوئی خدا پا کوئی پا یہ زاغ وزاہک نا گانا دے چھ کم دے نزاہک سمنا دے کڑا آغستون کی دا مختز مکنو چھتا صرف مخ پنا کئی بیگی رازا دیت دون کې کنوی دمختز مکی نتنون کی او لکوم الوید او ستانسو را پارا شدید دی او خرابی دی مما لی عجل ما تسیفون چې تاسو اللہ محصوب کوی پا زوجی سره پا ولد سرا او لہو من فی السماباد الله دا اللہ را پار دی اغا سو جنا سپاس منو پا او و من او دقننگی اغا ملائکو دا مخترار دی این دا کوچھ پلیس دا خدای دی تا سو دیتا لونوائے. او دا لا یستقبرون دا خبر دی دوی تکبر نکی دا عبادت دا خدای دا خدای دا عبادت نا تکبر نکی او لا يستحصرون. او دوی چې کم دینو کې کہ نسطو ما نکی گی دا عبادتنا اول نسطو ما چنل بی د پرداس په الله او به حمدی سبحان الله لظیم حدیث کراغلی د تاسې دی لکم چسال م موږ غدار شالو د دې څاغې ته نمنګه اس حالث ن بیگې سا منی شي کدي سالو کودي يوم سالي سبحان الله وبحمدی سبحان الله لظیم دا د وی د پردق فسېله کمغه نہ فسانه باندې خوساله نسلي کېږي بلکې دا دا مې یاد الليل والنهار يونه شبحون في الليل والنهار تسبيه وي پشپو پروستي او نا يطرون او نسستی کې پوتور پکې نلادي تا یې راغلا سست نمې شواد استسبيه خدا بلكي هر پکې چشمه الله پاک کوئی امیت تخلو بلکې به تجویز کړې دي امیت تخزو بلکې دیني وليدي دی اي ديني وليدي الہن خدایان مل الارض کائنه تمن الارض ناس خدایان چې کامل نظم کې لدی کائن نظم کې لدی ولي او یاد کانو لدی کانه نظم ندی یا سر زد یا سپین زر دي دا ټول د سرې جواهرات دا ټول د زبکه ندی کړي wallah pa koi cho hum yun shirun aye bi jamdi kuli shi muri jamdi kuli shi aw ay aw da qab suki ilah wasuki waya man yuhya alizama wa hiya ramim da qab ilah bi aw allah pa goch laukan bihama ا کچر ته وی په دې اځمکه آسمان نو کې الہاتن خدایان وی الله غیر د خداینا لپسد تا نزدې پدین ته تنظیم کې په پسند راغلي وی ها پسند په پیرای وی پیګه لیکن دا چې په صاد منتفدي نو معلومه شوه چې تعداد منتفدي دي لو راضی ته په انتفاع نشي اسان دي به جن انتفاع نشي ولنا اساد منتفی ولی زکه تحدید منتفی دی وکشه من له توحید په واجب ده لکه من حذر شکرشو اذا ان حضرت توحید فیلا دپس سبحان الله باقی ده خدای العرش چې صاحب او مالک ده عرش دی ا د سنه د لره باقی ده اما ده اغسنا یسپون چبی په الله مو شوب کئ چا هغه سره لکه چې صاحب وللد او شرید دي اديده څه ال عم يفعل شوان نشي کې دي عم ماده ددن عم ما يفعل چا الله پاک یې کوي چاته عزت ور کوي ذلت ور کوي من کوي شوق جذب کوي شوق نه پخت کوي شوق بخت ده بخت کوي کولی شي کده مالک مالک دی اغوام يسالون ودين بتفوسكيديش دديده افعال ودا اقوال ولي انزكتي ا المملوك تنو د المملوك ن تفوسو اكيد كيفيت دا ازرا بنت دی د بوتلا نه تعدد نا بضدان د تاریخ تخذو بل کذبی ولی ویل دی من دوني شواهد دینا الی ح ما قلت رواه شهادت برهانکم اروړی تاسو خپل دلیل عقلی یا نقلی او بل اسخه کرخ غ فکر کوو دا دای ته یو پټ فکر او سوچو کا هاذا د مسله توحی دا مساله د توحید چا ذکر من دا نصیحت هغه دی مایا چما سره دی چما سره سوق دی نو دا به نصیحت ده من او دا چکم دی توحید نصیحت هغه دی قبلی چرمانړو به کم پیغمبران ته چوی دی او کانه نو پویوکیتہ د اسماني ک دانش ته چعلم عل الله تعالی اتن اوخرا ویږي نو قران کې څنګه ګره دا توحید دا مسالہ دا توحید دا مسالہ ذکر من دا نسیت ته غچادي او کنه چدمه سره دی چا کټو دی نو دا تم نسیت ته انته قله توحيد نه په قران کې تا نه بل یو کتاب کې شته چې ان مع الله اعلی تنفط بد عاشت نه نو معنا دا شوه چې بل اکثر هم لای علمو بلکې اکثر د دې تصديق ته توحيد نه کوي ویږي تصديق نه الحق کان حق او چې توحيد انا مې نپوهوم مویدو نو د وی اران دخله توحید نا تشریک تکاین حرف جلال فرمای